Ceea ce am zis udelor care m-au părăsit, vă repet și vouă, Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, vreți oare să plecați și voi? La cine să mergem, Doamne? Numai Tu ai cuvintele vieții veșnicie.